As-salamu alaikum, rahmetullah i draga braće i poštovane sestre danas se nalazimo u 11. epizodi serijala kako ćeš postupiti pa hajmo pogledati šta smo danas spremili Pitanje koje imamo danas je doista interesantno najme radi se u situaciji kada čovjek dođe u džamiju u kojoj će biti ili je već uspostavljen neki namaz pa se sjeti da nije klaneo namaz prije toga znači čovjek dođe recimo klaniti jaci namaz pa se sjeti da nije klaneo akšam namaz. Šta će osoba uraditi u situaciji tak sama najprije klanjati taj namaz kojeg je zaboravila klanjati pa će se nakon toga priključiti ovom džematu ili će se priključiti džematu pa najprije klanjati u ovom slučaju jaciju, a nakon toga klanjati akšom ili možda ima neka druga opcija. Pogodamo šta je šejh Muhammed Salih el-Munajjid Hafizahullahu ta'ala rekao o ovoj situaciji na svojoj stranici. Danas čitamo sa njegove stranice jer je odgovor na stranici detaljniji. Kao što vidite ovo je originalna fetva, a idemo sad na njen Pitanje, vratio sam se sa putovanja i nisam još klanjao akšam namaz. Ušao sam u džamiju i zatekao ljude da klanjaju jaciju. Da li ću klanjati sa njima jaciju ili ću najprije sam otklanjati akšam, a zatim klanjati jaciju? Odgovor, sva hvala pripada Allahu. Klanjaj iza imama sa nijetom klanjanja akšam namaza. Zatim sjedni na trećem rekaatu i proučite šehud, to je ettehijatu, salavate i dovu, i predaj selam. A nakon toga klanjaj za imamom ono što je ostalo od jacije namaza ili pričekaj na sjedenju sve dok nam ne završi sa namazom, pa predaje selam zajedno sa njim, a nakon toga klanja i Ovo je stav imama Šafije, rahimehullah, i jedan od govora imama Ahmeda. Spomenuo je El Merdavi u dijelu El Insaf, da je ovo također stav mnogih slebenika imama Ahmeda, a od njih i šehu Islama ibn Taymije i njegovog djeda El Međda ibn Taymije. Rekao je imam Nebovi, Rahimehullah, u dijelu El ukoliko na nijeti klanjati sabah i osobe koja klanja podne namaz, ako hoće neka čeka nasjedenju sjedenju sve dok imam ne završi i preda selam zajedno sa njim, i ovo je najbolje. A ako hoće može ostaviti namaz na drugom rekiatu i predati selam. Namaz mu je ispravan i nema razilaženja oko toga jer on ima izgovor za svoje neslijeđenje imama pitanje je šeh Ibn Uthejmin, rahimehullah. Neki klanjači su opravdano odgađali akšam namaz, pa su zatekli imama da klanja jaciju, da li će klanjati akšam namaz u džematu, to je u posebnom džematu, ili će se priključiti imamu i kakav će biti njihov položaj u takvom namazu. Pa rekao, ispravan postupak je da ukoliko čovjek dođe u džamiju, a imam je već počeo klanjati jaciju namaz, on će bez obzira došao sa skupinom ljudi ili sam klanjati iza imama sa nijetom klanjanja akšem namaza. Nema nikakve smetnje da se nijet imama razlikuje od nijeta onoga koji klanja iza nega. Ovo je utemeljeno na govoru Allahovo poslanika sallallahu alihi wasallame, dijela se cijene prema namjerama i svakom čovjeku pripada samo ono što je na naumio. Ukoliko su stupili u namaz na drugom rektu, neka predaju selam zajedno sa imamom jer su tako klanjali tri rekata. Nema smetnije da su sjeli na svom prvom rekatu. Ukoliko su priključili se namazu na prvom rekatu, neka na trećem rekatu sjednu, proučete šehud i predaju selam, a zatim neka klanjaju za imamom ono što je ostalo od jacije namaza. Drugo mišljenje je da klanjaju za imamom sa nijetom klanjanja jacije namaza i da nakon toga klanjaju akšan namaz. Red uslijed klanjana namaza je opušten u ovom slučaju zbog dužnosti odazivanja na namazu džematu. Treće mišljenje je da sami kao džemat najprije klanjaju akšan namaz, a zatim klanjaju sa imamom ostatak jacije. U drugom i trećem mišljenju postoji problem. U drugom mišljenju zanemarena je obaveza klanjana namaza u redoslijedu, pa je jacija na prije akšama, a u trećem mišljenju problematično je istovremeno uspostavljanje drugog džamata u jednoj džamiji, a to je cijepanje ummeta. Prvo mišljenje koje smo spomenuli je ispravno. Neko može reći da je u prvom mišljenju postoji problem jer ljudi predaju selam prije njihovog imama. Međutim, ovo u stvarnosti nije nikakav problem. Prenosi se usunetu da mu može da uradi nešto drugo od imama. Primjer toga je namaz arapski salatul khauf u kojem imam može sa džemaatom klanjati jedan rekat a zatim prepustiti džema'a da sam otklanja namaz do kraja Primjer je također i priča o čovjeku koji je klanjao zajedno sa Muazom ibn Džebelom radijallahu anhu, pa kada je Muaz počeo učiti suru Bekare ili suru sličnu njoj, ovaj čovjek ostavio je namaz i nije ga završio sa njim. Učenjaci također kažu da ukoliko čovjek kao Muktedija osjeti veliku potrebu popuštanju vjetra, obavljanju velike ili male nužde, da nema nikakve prepreke da ostavi i imama i sam otklanja namaz do kraja. Ovo sve ukazuje na činjenicu da nema nikakve smetnje da čovjek uradi nešto drugo u namazu, Upitan je šeh Ibn Baz Rahimehullah. Ušao sam u džamiju i već je bio uspostavljen namaz za jaciju. Prije stupanja u namaz sjetio sam se da nisam klanjao akšam. Da li trebam najprije sam klanjati akšam namaz, a zatim se priključiti džematu u ostatku jacije ili sam dužan klanjati sa džematom jaciju, a nakon toga klanjati akšam? Pa je odgovorio, ukoliko si ušao u džamiju i uspostavljena je ajacija, a nakon toga sjetiš se da nisi klanjao akšam, stupi u džemat sa nijetom klanjanja akšama. Kada imam ustane na četvrti rekat, ostani sjedeći na trećem rekatu, prouči za nite šehud i počekaj na imama pa predaj selam zajedno sa njim. Po ispravnom mišljenju islamskih učenjaka nema nikakve prepreke u tome što se nijeti mama razkuje od niyeta muktedije. Također nema prepreke da najprije sam planjaš akşam namaz, pa se nakon toga priključiš ostatku i aci namaza. Upitana je stalna komisija za fetve. Kakav je postupak ako čovjek, na primjer, zaboravi klanjati sabah namaz i ne sjeti se da ga nije klanjao sve dok ne nastupi poodne namaz, ili ako zaboravi klanjati poodne namaz pa se sjeti da ga nije klanjao sve dok ne nastupi vrijeme za ikindiju namaz? Da li će klanjati iza imama sa nijetom prošlog farz namaza ili nijetom trenutnog namaza i naklanjati propušteni namaz nakon toga? Pa je odgovorila, klaneti će namaz na kojeg je zaboravio i za imama i nema prepreke u razlici njegovog nijeta i nijeta imama po ispravnom mišljenju islamskih učenjaka. U ovim fetvama mogli smo vidjeti situacije u kojima je broj rekata namaza kojeg je čovjek zaboravio, odnosno prepustio, manji od broja rekata trenutnog namaza koji se uspostavlja u džematu. Ukoliko je broj rekata isti, kao što je u slučaju da čovjek dođe na ikindiju pa se sjeti da nije klaneo podne namaz, u tom slučaju će jednostavno predati selam zajedno sa imamom, nakon toga ustati klaneti ikindiju. Ukoliko se radi u situaciji kada je broj rekata propuštenog namaza, odnosno zaboravljenog namaza, veći od broja rekata trenutnog namaza, Onda će čovjek kada ima preda selam, ustati i naklanjati, to je doklanjati to što je prepustio od svoga aktuelnog, onaj, odnos, odnosno zaboravljenog namaza. Kao što u slučaju recimo da čovjek dođe na akšam namaz pa se sjeti da nije klanjao i kindiju namaz, znači on će stupiti zajedno sa imamom i zanijetiti i kindiju namaz. A nakon toga kad ima preda selam, on će ustati i naklanjati još jedan taj rekat kojeg je bio propustio. Ovo je slično situaciji kada čovjek dođe na drugi rekat, to je kada zakasnim na na namaz pa kada imam donese, jel tako, preda selam, on ustane i naklanja ono što je prepustio od namaza. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da se svi okoristimo od ovog videa. Ukoliko vam se video svidio, nemojte zaboraviti da ostavite dole koji komentar, opalite taj jedan like, podijelite video sa ostalim muslimanima da se okoriste i nemojte zaboraviti da se pretplatite na ovaj kanal. Allah vam dao svako dobro. Ukoliko imate neko pitanje u vezi ovog videa, možete mi se obratiti na ovaj moj email koji kojeg vidite trenutno na ekranu ili نموي فيسبوك بروفير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته